Godmorgen og velkommen til Jøven morgennyheder. Det er mandag den 31. oktober, og denne morgen starter vi i USA, hvor amerikanske aktier har leveret 14 forrygende dage. Så skal det handle om, at tre tidligere og nu fyrede Twitter-direktører bliver en dyr omgang for Elon Musk. Vi skal også høre lidt om, at de danske sommerhusejere står over for nogle store ekstraregninger. Og så slutter vi af i Brasilien, som har fået en ny præsident. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Amerikanske aktier har leveret de bedste 14 dage i to år. Med fredagens pæne plusser på det amerikanske aktiemarked, kan markedet samlet set se tilbage på de bedste to uger siden november 2020. Det skriver Bloomberg News ifølge MarketWire. S&P 500-indekset er over de seneste to uger gået frem med små 10%, efter at det har bredt sig en vis forventning i markedet om, at den amerikanske centralbank måske snart begynder at gå ned i tempo med sine renteforhøjelser. Den stemning har bredt sig efter flere nøgletal til den svage side, og da den kanadiske centralbank Band of Canada i denne uge overraskende løftede sin rente mindre end ventet. Det bliver spændende at se, om tendensen kan fortsætte, når handlen på den amerikanske børs åbner kl. 15.30 dansk tid. Twitter-direktører får gyldne håndtryk på knap en milliard kroner. Det er en dyr fornøjelse for verdens rigeste mand Elon Musk at stille sig af med dele af ledelsen hos det sociale medie Twitter. Ifølge flere medier, heriblandt Ritzau, skal Musk betale tre nu tidligere direktører et gyldent håndtryk på 122 millioner dollar. Der er tale om selskabets tidligere administrerende direktør, finansdirektør og juridiske direktør. Ifølge Elon Musk har flere personer, der har bestridt ledende poster, vildledt ham i købet af Twitter, der officielt blev gennemført i forrige uge. Det er uvist om der er tale om de tre, der nu er blevet afskedet. Ifølge mediet CNN er det samlet beløb, som udbetales til de tre ledende skikkelser, dog noget højere end de tidligere nævnt 122 millioner dollar. De tre direktører har nemlig også ejet tusindvis af Twitter-aktier, som sammen med selskabet nu skifter hænder. Aktierne skulle have en værdi af omkring 65 millioner dollar. Dermed kommer den samlede regninger til de tre tidlige direktører til at lyde på 1,4 milliarder kroner. Sommerhusejere står over for store ekstra regninger. Hvis du er en af de mange personer, der har købt sommerhus under corona, eller måske allerede havde glæden af et før pandemien ramte, så kan du lige nu stå over for en stor ekstra regning. De stigende elpriser og rentestigninger kan nemlig blive en dyr omgang for de danske sommerhusejere, skriver Berlingske. Med de nuværende elpriser kan det årligt løbe op i mange tusind kroner for et typisk sommerhus på 80 kvadratmeter, viser beregninger. Derudover er der de voldsomme rentestigninger, der presser økonomien. Det gælder især, hvis man har et variabel forrentet lån i sommerhuset, som netop er blevet eller skal tilpasses i den kommende tid. Til Berlinske har boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytof Bergmann, oplyst, at et af de lån, som de har udstedt til, som til sommerhusejer, er halvdelen lige præcis med variabel rente. Lula vinder Svengels præsidentsejr i Brasilien. Vi skal et smut til Brasilien, som skal have sig en ny præsident. Det blev slået fast efter det afgørende valg søndag. Venstrefløjspolitikeren Lula slog den siddende præsident og højrefløjspolitiker Bolsonaro, det skriver Bloomberg News. Det blev til en sejr med 50,9 procent af stemmerne mod Bolsonaro's 49,1 procent. Lula overtager magten kun tre år efter, at han sad i fængsel for korruptionsanklager. Ved hans første tale som valgpræsident lovede Lula at lokke udenlandske investorer til landet for at reindustrialisere Latinamerikas største økonomi. Derudover lovede han at stoppe stovrodningen af regnskoven Amazonas samt igen at ende hungersnød. I dag skyder vi også i gang i en rigtig regnskabsuge. Selvom der ingen store regnskaber er i dag, så kan du i løbet af ugen se frem til fra for blandt andet Vestas, Mærsk, Novo Nordisk Ørsted og ISS. Det var de nyheder, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid lytte med på Millionærklubben kl. 906, og så kan du følge med i de vigtigste nyheder fra finansmarkederne inde på youinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.